Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Лев та Вовк Леонід Глібов Читає для LibriVox.org Радар Лев уминав за сніданням ягня. Побіля його в'їдливе щеня Вертиться та й вертиться. Все моститься, щоб поживитися. От якось той Одважилось вхопить Шматок м'ясця, щоб не кортіло. Лев бачить, що воно зробило та змилосердився, мовчить, бо ущеняти, якого розуму питати. Побачив вовк, він недалечко був, та й дума, лев, мабуть, дурненький, або ж на старість силу збув, що став такий плохенький, коли щеня не задавив, мене не займи і поготів. От квапить лапу до м'ясива. Як скочить лева ж диба стала грива, на вовка бідного насів, давив його крутив, та й каже: Все тобі за теє, щоб не дививсти на щеня, бо не щодня бува бридня, воно дурне ще молодеє, а ти вже вовче не щеня. Кінець байки лев та вовк.